сподіваючись залишитися на півострові, бо переселенцям обіцяли майже райське життя. Зазвичай це були молоді люди, які не мали свого житла і мріяли почати нове життя десь там, де буде краще. Дехто тікав від банківських переслідувань за борги, бо сказав Путін, кредити сплачувати не потрібно. До цього щодня виїжджало один-два автобуси з біженцями, але після новин про фільтраційні табори на Донбасі кожного ранку 5-6 автобусів наповнювалися людьми вщент. Налякані люди тікали від війни. Кілька днів поспіль Настя з чоловіком допомагала знайомим донести речі до автобусів, які слідували в іншому напрямку, в Росію. Люди збиралися за автовокзалом, бо офіційно рейси до сусідньої країни були скасовані, але залишалися приватні на Москву та Ростову. Бажаючих виїхати до сусідньої держави було набагато більше, ніж у Крим. Сила селенних людей ховалася в затінку молодих дерев та бетонного паркану, який тягнувся від автовокзалу, приховуючи за собою гаражі. Біля кожного біженця великі валізи, а кому пощастило дізнатися новину про те, що один пасажир може взяти із собою не більше двох сумок, спаковували речі у великі мішки. Вже не прокопається водій, бо два вантажі і годі. Люди зморні не так спекою, як пережитими роздумами. В очах розгубленість, страх, розпач. Вони дивляться на світ очима покинутої на призволяще собаки, коли немає краплини надії, Лише сум, безнадія і біль. Вони виїжджали в невідомість. Більшість із них назавжди. Люди покидали місто, Де прожили не один рік, Знаючи, що бачать його в Тут вони залишали своє дитинство, Юність, перше кохання, Своїх близьких та рідних, Просто добрих знайомих, Колег по роботі, щоб усе почати з чистого аркуша і зі спогадів про минуле життя потрапити в теплі обійми сусідньої країни. Багання, роздуми, спогади, розчарування, надія на краще майбутнє все сплуталось у свідомості, залишаючи впевненість, що буде врятоване їхнє життя. Вони розмовляли поміж собою тихо, у півголоса, ніби проповкійнику. Деякі жінки не стримували себе, і сльози ці слова душі котилися по їхніх щоках великими горошинами. У дечому Настя їх розуміла. Позбавлене будь-якої інформації від України, місто було переповнене чутками про фільтраційні табори. Жахливі новини лунали з екранів телевізорів. Особливо старалося лайф Ньюс. Там же хачки про донбасівців лунали щохвилини. Молодь більше орієнтовану на новини з інтернету шокували достовірні повідомлення на сепаратистських сайтах. Що хочуть влаштувати українські військові на Сході, стояло питання. І одразу ж відповідь з достовірних джерел. Через гучномовці оголошують, що цивільне населення повинно покинути територію за добу три Після цього всіх на території ЛНР визнають помічниками ворога. Людей доведеться випускати крізь фільтраційні табори. Це можна зробити швидко і технічно за допомогою великої кількості криміналістичних лабораторій і заздалегідь відокремивши жінок і дітей від чоловіків. Плюс наявність синців і слідів від зброї і ременів полегшить затримання сепаратистів. У наступній фазі місто буде атаковане з усіх видів зброї, потім усе спочатку. Кінцевою фазою операції є точкова зачистка міста із залученням прибиральної техніки. Для достовірності браття-славяні вкинули ще й таку інформацію. Виконуючий обов'язки міністра оборони України Михайло Коваль зробив заяву про те, що до жителів Південного Сходу будуть застосовані спеціальні фільтраційні заходи, внаслідок яких людей будуть розселяти в різні регіони. Таку заяву він зробив на засіданні Кабінету міністрів України в середу 11 червня. Міністр підкреслив, що серед людей, зокрема серед жінок, будуть виявляти тих, хто має зв'язки з сепаратистами і скоїв злочини на території України. Жителів Донбасу, прогнавши через фільтраційні табори, відправлять на розселення по різних регіонах. Це тих, кому пощастить. Кому ні, знайдуться інші табори. Ті, хто ще не в ополченні, ви хочете, щоб вас розселили, куди їм заманеться? І багато хто повірив ці маячні про розселення і фільтраційні табори. Люди не стали чекати, Поки їх із таборів кудись розселять, вони самі обрали місце проживання, де нема таборів, проте є теплі обійми країни-сусідки. Вони прийняли рішення краще жити на чужині, аби не за ґратами таборів, принаймні вони будуть разом із своєю родиною. Свекруха також поїхала шукати кращого життя на чужині. Настя їй щодня телефонувала, цікавилася, як вона там. Попри холодне прощання, вона звикла до свекрухи за роки спільного проживання під одним дахом. Настя могла лише припустити, як і тяжко на новому місці. Будь-яку рослина або дерева, що прижилися, пересаджують, коли вони ще молоденькі та невеликі. Так от, то ж рослини. А як людині прижитися в такому віці? Кілька перших днів – Свекруха розповідала, як їй добре в доньки, і що не треба стояти біля плити на кухні. Потім її голос став уже не таким бадьорем і веселим. Жінка переключила увагу на біженців та все ойкала, почувши страшну новину про фільтраційні табори. «Скажи Валерію, щоб він негайно тікав звідти», – просила Свекруха. «Він не дитина? Сам нехай вирішує, що йому робити». Зазвичай відповідала Настя. За кілька днів свекруха вже телефонувала з плачем. Думала, що тут мені буде спокій, давлячи слізьми, сказала вона. Та де там? Пішли українські солдати перекривати кордон з Росією, а звідти почали стріляти. Нацгвардія у відповідь. Тепер сидимо в погрібі, як щури. Горить свічка, а ми слухаємо, як бахкає. Відсидівши пару днів в погребі, свекруха разом з Данькою, Лариси Надою та їх двома дітками вирішили тікати в Росію. Добре, що у Наді була автівка, то швиденько зібралися, вистояли сім годин у черзі, щоб прийти митницю, і опинилися в Омріній Ростовській області неподалік Гукова, де спокійно. Оселилися в наметовому таборі біженців. Їм дали все необхідне і безкоштовно годують. Чому Ларіса з чоловіком залишилися вдома, поцікавилася Настя у свикрухи? «Не можна залишати будинок», – відповіла жінка. «На вулиці є будівлі, з яких тимчасово виїхали мешканці, то замки відразу позламували місцеві паяки, повбиралися в чужий новий одяг, а тепер он телевізори та комп'ютери пропонують купити зі свого балкона». Настя спостерігала не тільки за тими, хто від'їжджав. Прокинувшись під будильник мінометних вибухів, вона одразу йшла з кімнати, щоб не слухати нарікання чоловіка на обстріли. Складалося враження, що то вона сама стріляє, не дає йому виспатися і ходити на роботу. Півчи каву, Настя вивчила розклад терористів і знала, що пів на шосту їх везуть на блокпости в бік Лисичанська, а місцеві сепаратисти йдуть на п'яту годину в бік вулиці Вілесева, де знаходиться їх штаб. Найчастіше Настя бачила, як поспішав на роботу хлопець невдаха, що мешкав неподалік. Потім він почав ходити разом із другом. Юники жваво й голосно обговорювали спільні справи і їхні розмови зазвичай були так густо перепсипані матюками та зворотами,